Míg mielőtt a folyosó végéig ért volna, Mész érzékelte Jóda nagy szomorúságát. A mester az erkélyen ült, ahonnan a galaktikus szenátust szemlélte. Alatta elszabadult a káosz. Ordítozás, sikoltozás, elharsogott érvek és ellenérvek. Az általános zűrzavar mély akkordot pendített meg Mész aki megértette Jóda szomorúságát és osztozottabban. Ez a kormány volt az, amelynek védelmére ő és büszke felesküdött, ám e pillanatban a szenátorok többsége egyáltalán nem tűnt méltónak a védelemre. Itt és most a köztársaság összes hibája csupaszon hevert mészvindú és Jóda Mester előtt, az összes bürokratikus esztelenség, amely úgy tűnt, szükségszerűen útjába áll az igazi előrelépésnek. Ez a kaotikus összevisszaság termelte ki Gyűkú Grófot és a szeparatista mozgalmat. Ez az értelmetlenség adott alapot más különös követeléseknek, és engedte a kapzsi önös érdekeknek, mint amilyen a kereskedő föderáció, kizsákmányolni a galaxist. A magas Jedi mester ment Jodához és leült mellé. Nem szólt semmit, mivel a pillanatban nem volt mit mondania. Az ő dolguk az, hogy figyeljenek és harcoljanak a köztársaság védelmében. Bármilyen nevetségesnek tűnt is a lenti testület számos tagja jelenleg. Mész és Joda nézték, amint a szenátorok sikoltozva az öklüket vagy más végtagjaikat rázták egymás felé. A szemközti pódiumon Masz Amedda aggódva pislogott és rendet követelve kiabált. Végül hosszú-hosszú percek múltán elcsitult a hangzavar. – Rendet, rendet! – ismételte Mész Amedda többször is, valószínűleg így próbálta elérni, hogy ne szabaduljanak el még egyszer az indulatok. Pálpatin főkancellár lépett középre, és végigjáratta szemét az amfiteátrumon, elcsípve számos tekintetet, és próbálva kihangsúlyozni a helyzet súlyosságát. A ala szenátor sajnálatos távol létében, mondta végül lassan tagoltan, az elnökség a nábul legfőbb képviselőjű, Jar Jar Bingszet ismeri el. Mész, jodára pillantotta, ki lehunyta a szemét a bejelentést követő, látszólag egyenlő hangerejű éjjelzések és fúgyalások alatt. A szenátusban mindenki tudta, mi következik, és a várható bejelentés súlya megösztotta a testületet. Mész visszafordult és hamarosan felfedezte Gárzsárt, aki ganga segédei kíséretében lebegett oda a platformján a pódiumhoz. Szenátok! kiáltotta Gsárgyál jól érthetően. – Tépviselő kársai! A felcsattanő röhögés majdnem olyan fősiketítő volt, mint a tiltakozás, de a derültség hamar elszállt, és gúnyos kacaj váltotta fel. – Tarts ki, Gyargyár! – motyogta Mész, és a gangát nézte, akinek az arca és a füle kivörösödött az idegességtől. – Rendet! harsogta Mész a pódiumról. – A szenátusnak kötelessége meghallgatni a képviselő mondandóját. A terem elcsendesedett, és Masz amedda odaintett Jar Zsá aki ekkor már erősen kapaszkodott platformja korlátjába. Tekintettel a köztársaság ellen irányuló közvetlen fenyegetésre, kezdte a ganga tőle szokatlanul tisztán és érthetően, indítványozom, hogy a szenátus haladéktalanul adjon tejhatalmat a főkancellárnak. Kulta csend támadta, hogy a szenátorok meglepetten néztek össze. Taps csattant fel, majd amikor az ellenzők tábora fújolni kezdett, az éjenzés még hangosabbá vált, és hamarosan elnyomta a tiltakozásokat. Habár Amidala nem volt jelen, mész tudta, hogy ez neki köszönhető. Azok az évek, amelyek alatt elnyerte sokak bizalmát, most ehhez a döntő győzelemhez vezettek. Ha bárki aki más tette volna ezt a drasztikus indítványt, nem pedig a nábuk képviselője, Amidala meghatalmazottja, akkor nem dölt volna el ilyen egyértelműen a vita. Ám mivel ő kezdetektől ellenezte egy köztársasági hadsereg felállítását, most azok is támogatták őt, akik eredetileg mellészegődtek a hadsereg létrehozása elleni küzdelemben. A lárma perceken át sem csitult, és amikor a fújolás egyre csendesedett, az éjjelzés még inkább felerősödött. Végül Pál Patin főkancellár feltartott kézzel kér csendet. Vonakodva bár, de egyet kell értenem ezzel az indítvánnyal, kezdte. Én szeretem a demokráciát, szeretem a köztársaságot. Szelít természetű vagyok, de nem óhajtom tétlenül nézni a demokrácia pusztulását. A hatalmat, melyet rámluháznak, visszaadom majd, amikor a krízist megszüntettük. Ezt megígér. És első cselekedetemként ezen új hivatalomban intézkedni fogok a köztársaság hatalmas seregének létrehozásáról, hogy szembe tudjunk szállni a szeparatisták egyre növekvő fenyegetésével. Megtörtént hát, mondta Mész Jodának, és az apró Jedi mester Zordar rábólintott. Magamhoz veszem a megmaradt Jediket, és megyek a Geonózisra segíteni, Obi-Vannak. És a kaminói klónozókhoz megyek én, tette hozzá Joda. Megtekinteni a sereget, melyet a köztársaságnak teremtettek. A két Jedi együtt ballagott ki a szenátusi csarnokból. Olyan volt, mint számos más tárgyalóterem szerte a galaxisban. Egy kör alakú csarnok, melyet korlátokkal és boxokkal elválasztott részek osztottak meg, ezek mögött pedig széksorok húzódtak az érdeklődők számára. Ám a bírák összeállítása emlékeztette rá Padmét, hogy a hasonlóság egy igazságos bírósághoz ezen a ponton véget ért. Kisebb págl, Geonózis nagyhercege elnökölt a bizottságban, mellette Geonózi segítője Számfak. Ez egyértelműen jelezte, hogy nem számíthat igazságos elbírálásra. Pátmé több szeparatista szenátort, különböző kereskedelmi cégek és az intergalaktikus bankklán előkelőségeit ismerte fel közöttük. Alaposan szemügyre vette őket, zsigerből eredendő gyűlöletet látott a szemükben. Ez nem meghallgatás, nem tárgyalás. Ez a gyűlölet kinyilvánítása, semmi több. Így hát Padmé megselepődött, amikor Számfák előrépve bejelentette. Ön bűnösnek találtatott kémkedés vágyában? Ennyit a bizonyításról, gondolta Padmé. Kíván szólni mielőtt kiszabjuk a büntetését? Kérdezte kisebb Pagl nagyherceg. A szenátornő megrendülés nélkül nézett a geonózi szemébe. Ön háborús cselekedeteket követette nagyherceg. nagy herceg. Remélem készen áll a következményekre. A geonózik kuncogott. Mi, fegyvereket gyártunk, szenátor, ez a mi üzletünk. Persze, hogy készen állunk. Lépjünk tovább, kiáltott közben út gándri szérlőr. Szabják ki az ítéletet, látni akarom a szenvedését. Padmé csak a fejét ingatta. Mindezt azért, mivel királynőkorában korába a nejmoidi terveit, hogy kizsákmányolja a bolygóját. Mindezt azért, mert nem hajtott fejed Gunry és csatlósai terve erről. És annak tükrében, hogy ő kegyelmet adott a nejmoidiknak a nábui vereségüket követően. A másik Jedi barátja már várja ön szenátor, jelentette ki kisebb párlul nagy herceg és intett az őröknek. Vigyétek őket az arénába! A terem túlsó sarkában a fiatal fiú szinte itta ezeket a szavakat és felpillantott apjára, önmaga idősebb hasonmására. Felfaladtják őket a fenevadakkal? kérdezte Boba Fett. Django Fett lepillantott izgatott fiára és kuncogott. <gül> Igen, Boba. Sok történetet mesélt már Bobának a geonózi arénáról. Remélem, a használnak, mondta Boba tényszerű hangon. Látni szeretném, tényleg olyan vérengzője, mint olvastam. Django csak mosolygott és bólogatott. Örülve, hogy a fiát már ennyire érdeklik az eféle dolgok, és tetszett neki a szenvedélymentes hangszín is, Boba szigorúan tárgyilakosnak mutatkozott dacára annak, hogy három ember kivégzéséről beszélt. Az egész helyzetet hűvös és fegyelmezett tárgyilagossággal szemlélte, és ez a tulajdonsága segíti majd életbe maradni ebben a durva galaxisban. Jó tanítvány! Az az irdatlan információ mennyiség, amit letöltöttek c egyértelműen legyőzte volna a droidot, és kondicionálta volna őt a szándékaik szerint, ha nem lettek volna feltöltve áramkölei szint a kapacitásuk határáig nyelvészeti információkkal. Sripió mindegyik csoportot többszörösen átfordítva jegyezte le, és ezáltal sikerült úgy felhígítania azokat, hogy elvesztették igazi hatásukat. A ravassága már majdnem hiába valónak mutatkozott az öt programozó bunkókkal szemben, amikor néhány röpke óra múltán kivezették a helyiségből egy nagy gyűjtőcsarnokba. Sripió ismerős, panaszos csipogást hallott. Ártó, kiáltotta a fejét forgatva. Kupolásfehű társát az egyik konzol mellett dolgozva pillantotta meg. Ártú dítú feje oldalt fordult, és egy ó hallatott. hallatott. Amú, nyújtotta Szripió, és még mielőtt felismerte volna, mit cselekszik, szeme elé emelte a lézer és a barátjába épített korlátozó csapszegre célzott. Egyetlen lézer sugár röppent ki, szétszúzva a csapszeget Ártúról, aztán lecsúszva körbepattogott a helyiségben. – Hé! Hey! – kiáltotta az egyik kiképző droid, és azonnal Szripió mellé siklott. – Úgy tűnik, ennek szüksége van még egy kis programozásra – mondta egy másik. A főkarbon tartó droid megszemlélte a helyiséget, és kupolás fejét rázta. Dehogy? – mondta. – Nem történt sérülés. Vigyétek az udvarra, és elvele! vele. elvezették. Nem sokkal a távozásuk után ártudító észrevétlenül elgördült a konzoltól. Mióta az itt dolgozó, viszonylag ártalmatlan droidokat csapszegekkel odarögzítették, nem igazán tartózkodtak körök a terembe. A kis droid nem sokkal később kijutott, és szabadon gördülhetett. Az alagút sötét volt, kellően komor és csendes, eltekintve a kinti arénába összegyűlt roppant tömegszorványos ovációjának visszhangjától. Egyetlen jármű volt ott bent, egy ovális alakú csapottorú nyitott kocsi, amely úgy nézett ki, akár egy rovarfeje, amelynek lemetszették a felső felét. Anakint és Padmét minden teketória nélkül, mert a szigálták ebbe a kocsiba, aztán a vászhoz szíjazták őket egymással szemben. Mindketten megrándultak, ahogy a kocsi mozgásba lendült velük a sötét alagútba. – Ne félj! – suttogta Anakin. Padmé rámosolygott. Kifejezése őszinte nyugodtságról tanúskodott. – Nem félek meghalni, felelte dallamos lágy hangon. Egy kicsit minden nap meghalok, amióta visszatértél az életembe. Miről beszélsz? Ekkor kimondta, igazán, őszintén, forrón. Szeretlek. Szeret? kérdezte a fiú döbbenten. Szeretsz. Azt hiszem eldöntöttük, hogy nem leszünk szerelmesek, hogy ne kelljen hazugságban élnünk, hogy ne tegyük tönkre az életünket de a nő szavai elsöpölték el Azt hiszem, az életünknek már amúgy is vége, felelte Padmi. Irántad szerelmem számomra is rejtéljönni. Nem tudom az okát, nem tudom leküzdeni, és most már nem is akarom. Igazán mélyen szeretlek, és mielőtt meghalunk, azt akarom, hogy tudd. Padmi előre dőlt, amíg a szíjai engedték, és előre tartotta a fejét és Anakin is hasonlóan cselekedett, míg elég közel nem kerültek egymáshoz, hogy ajkaik puha, gyengé csókban találkozzanak, mely egyre hosszabbra nyúlt, egyre mélyült, és amely elmondott mindent, ami már réges -rég el kellett volna mondaniuk egymásnak. Egy csók, amely kicsúfolta ősi erőfeszítéseiket, hogy megtagadják azon érzéseket, melyeket mind végig éreztek egymás iránt. Édes pillanat volt ez, habár bár tényleg csak egy pillanat, mert a hajtóóstorának csattintására a kocsi kigördült az alagútból a vakító napfényre, és immár egy geonózi nézőktől megtöltött hatalmas stadion porondján zörgött. Négy masszív, méteres átmérőű oszlop mered ki az aréna közepén, amely mindegyikéről láncok lógtak, és az egyiknél egy ismerős alakált. – Obi-Wan! – kiáltotta Anakin, miközben lerángatták a kocsiról, és a mestere melletti póznához vonzolták és odaláncolták. – Már kezdtem csodálkozni, hogy vajon megkaptad e az üzenetemet – felelte Hobivan. Mindketten hunyorogtak, miközben Padmét is oda ráncigálták az Anakin a szomszédos oszlophoz, és durván odaláncolták. Látták, amint tiltakozóan vergődik, ám ez reménytelen küzdelemnek tűnt. Amit viszont nem láttak, hogy a találékony Padménak sikerült kézbe kaparintania -e egy fémszállat, melyet az övébe rejtett. – Továbbítottam az üzenetedet, ahogy kérted, mester – magyarázta Anakin. Aztán úgy döntöttünk, hogy idejövünk és megmentünk. – Szép munka! – hangzott azonnal Obi-Van gyors, szarkasztikus válasza. Egy hördüléssel fejezte be, ahogy a karjait a feje fölé rángatták, és e tehetetlen helyzetben rögzítették. Anakin és Padmi hasonló elbánásban részesültek. Azonban valamelyest, mint hárman oldalra tudtak fordulni, és így láthatták a méltóságok a rendezvény urainak érkezését, azokat az arcokat, amelyeket túl jól ismertek már. Egonosz tevők elítéltettek kémkedés vágyával, melyet a geonózis szuverén rendszere ellen követtek el, jelentette be a szolgalelkű számfát. A halálbüntetésük ezen arénában hajtatik végre haladéktalanul. A vad ováció szinte megsüketítette a végzetére váró három háromfogja. Kedvelik a kivégzéseket, Jegyezte meg, Obi Van Szárazom. A méltóságok páholyában Számfak átengedte helyét kisebb págrón Nagyhercegnek, aki összeütötte két kezét a levegőbe, így követelve csendet. Úgy döntöttem, ma különleges szórakozásban lesz részetek, jelentette be, és újra felharsant a hálás Vajon melyik kedvencünk lenne a legalkalmasabb ilyen megátalkodott bűnöző kivégzésének végrehajtására? Ezt kérdezgettem magamtól újra meg újra hosszú órákon át, de nem találtam válaszra. Míg végül úgy döntöttem, legyen!» Dráma jön elhallgatott, és a tömeg elnémult. «A rík!» kiáltott a Az aréna oldalában az egyik kaput felhúzták, és egy roppant méretű négy lábuk csaplatott elő széles vállal, meghosszabbodott pofával és három halálos szarval, melyek egyike az orrából mered fel, a másik kettő pedig széles szájának két szögletéből. A rik olyan magas lehetett, akár egy vúki, olyan széles, mint amilyen magas egy felnőtt ember, és négy méternél is hosszabb. Tehén méretű, ormányos hátasokon lovagló, hosszú lándzsás pikadorok dövködték, terelték be az arénába. Miután az ováció elhalt, Párul újabb bejelentéssel lepte meg a tömeget. A nexu! és újabb kapó emelkedett fel, és egy hatalmas, szerű teremtmény bukkant elő. Rendkívüli méretű feje fele akkora volt, mint a teste, és agyarakkal telt pofáját elég széleset tudta tátani, hogy egy nagy testű embert kettét tudjon harapni. Szőrtaraj húzódott egyenesen a fejétől a faráig, közvetlenül csapkodó farkáig. Mielőtt a meglepett tömeg újra felordítatott volna, Pagről folytatta. – És az akléj! és a harmadik kapu is felemelkedett, és mindeközül a legrettenetesebb teremtmény rontott be rajta. Pókszerűen mozgott négy hosszú lábán, amelyek mindegyikén hatalmas rákollók meredeztek. A többi karja is hasonló ólókban végződött, és csattogtatta a levegőben, ahogy hadonászott velük. Feje, melyet egy hosszú és lebegő, tarajszerű szerv uralt, két méternél magasabban volt a talajtól. Ez a lény éhesen pillantott körül, és amíg a másik kettőt pikadoroknak kellett bögdöséssel beterelniük, ezt bizony nem. Ez az utolsó, az Ekli volt a tömeg igazi kedvence, különösen annak az ifjonsznak Django Fett fiának, aki a méltóságok páholyában ült. Boba vigyorgott, és idézni kezdte mindazt, amit a halálos fenevad tetteiről olvasott. Hát ez elég mókás lesz, vilta Obi-Wan, látva az egyre növekvő izgalmat. Számunkra legalábbis. – Mi? – kérdezte Anakin. Hm, – Felejtsd el! – felelte Obi-va. Készen állsz a küzdelemre? – Küzdelemre? – visszhangozta Anakin szkeptikusen, előbb megláncolt csukróira pillantva, majd vissza a három szörnyetekre, amelyek feléjük tereltek, és amelyek csak most fedezték fel, hogy ebéd tálalva van. – Te sem szeretnéd, hogy a tömeg semmit se kapjon a pénzéért, nem igaz? – borogta Obi-va. Tiéd a jobb oldali, lenyém a bal. És Padme? Mindketten odafordultak, és csak most fedezték fel, hogy ügyes társuk már kinyitotta egyik bilinzárját a rejtett fémszállal, és most szembefordul a póznával. Egyenesen felkúszott a pózna tetejéig, és dolgozni kezdett a másik záron. Úgy tűnik, ő már a csúcson van, jegyezte meg Obi-Wan szárazo. Anakin épp időbe fordította vissza a tekintetét, hogy reagálni tudjon a víg támadására. Ösztönösen a magasba szökkent, és a rohamozó bestia neki csapódott adta az oszlopnak. Látva a kínálkozó lehetőséget, Anakin rávetette magát a fenevad hátára, és körültekerte láncát annak erős szarván. A Rík a fejét rángatva hátrált, letépte a láncot a póznáról, és elszabadultak. A Rík vadba kezdett, és Anakin az életéért szapasztodott. Rácsapott a lánc szabad végével a fenevad fejének oldalára, de a dühös bestéja ráharapott, és makacsul az agyarai közt tartotta, és ezzel ideiglenes kantát biztosítottanak illak. Miután letöltötte az alaprajzokat, át már nem sok gondja adódott a hatalmas komplexummal. A kis droid nyugodtan gördült és alkalmi fütyűrészéssel hárította el a közelben geonózik esetleges gyanakvását. Szerencsére egyik se fordított rá túl sok figyelmet, és Artú úgy vélte, tudja miért. Megtudta, hogy jelentős esemény van folyamatban, egy hármas kivégzés. Könnyen kikövetkeztethette a szerencsétlen foglyokkidétét. Kanyargós útvonalon vágott keresztül a komplexumon, ahol tudta, elkerülte a geonózikat, ahol pedig nem, ott közönösen gördült el mellettük, és próbált nem kiríni a környezetéből. Tudta, hogy annál nagyobb lesz a tömeg, ahol közeledik az arénához, és csak remélni tudta, hogy a geonózikat túlságosan lekötik majd az érdekes események, és nem foglalkoznak majd egy kicsi navigációs droiddal. Obi-Wan hamar megtudta, hogy miért tenyére népszerű az Aklé. A teremtmény magasra ágaskodott, és egyenesen rávetette magát. Amikor Obi-Wan az oszlop mögé ugrott, az Aklé egy közvetlenebb irányt választott rárontotta a póznára, gigászi állkapcsával elroppantotta a fát és a láncot egyaránt. Ahogy a Fenevad őrjöngése révén visszanyerte szabadságát, Obi-Wan megperdült és futásnak eredt, egyenesen a legközelebbi pikador felé, és az aklai már is üldözőbe vette. A geonózia Jedi felé bökött a pikájával, Obi-Wan azonban kitért a szúrás elől és megragadta a fegyvert. Egy erős rántással kitépte a fickó kezéből, és rácsapott vele a pikador hátasára, amitől az felágaskodott. Alig lassítva Obi-Wan letámasztotta a végét a talajra, és rúdugróként átszökkent a pikador és hátasa fölött. Az Ackley ismét a legközelebbi utat választotta, belerohant a hátasba, és ledöntötte lovasát a homokba. Felragadta a pikador ólójával és kiroppantotta belőle az életet. A pózna tetején Padmé eszelős sietséggel ügyködött, hogy megszabaduljon bilincsétől, de a macska szerű nextu már is felszökkent, hogy lesodórja őt veszedelmes pancsával. A nő kitért előle, de a nextu már is mászni kezdett felfelé. Padmé a lánccal csépelte. A bestia nem állt meg, és mélyen belevágta a karmait a fábamászás közben. Aztán váratlan lendülettel felszökkent a pózna tetejére, és fülsiketítő bömböléssel felágaskodott Padmé előtt. A tömeg elcsendesedett, érzékelve, hogy jön az első gyilkolás. Ahogy a Nexu feléje csapott, Padmé átbucskázott a túloldalra, és miközben a karmok felszagadták az ingét, és némileg visszarántották, ő kemény csapást mért a bestia pofájába, a lánc szavad végével. A Nexu csúszni kezdett lefelé a póznáról. Padmé elrugaszkodott ellenfelétől oldalra, hagyta, hogy a lánc ráncsa vissza, és körberepítse a poznán. Miközben megperdült, kinyújtotta a lábait, és páros lábbal rúva lerepítette a nexut a földre. Még csak annyira sem állt meg, hogy kiélvezze sikerét, visszakapaszkodott a pózna tetejére, és sebesen dolgozott, hogy teljesen kiszabadítsa magát. A tömeg egy emberként kapkodott levegő után. Szabálytalan! kiáltotta Núd Gánri a díszpályban. Ezt nem teheti, lőjék le vagy ilyesmi. Hú! Üvöltötte Bobba Fett, nem titkolt elismeréssel. Django a fia vállára tette a kezét, legalább annyira élvezte a látványosságot, mint Boba. A Nexus úgy is elkapja, alkirály, biztosította kisebb Pagli a düttől reszkető nájmoidit. Gári állva maradt, ahogy mindenki más is a páholyba, és ahogy mindenki más is a stadionba. A tömegnek ismét elállt a lélegzete, ahogy Obi-Wan rohant elő a pikador ledöntött hátasa mögül, és belevágta a lopott láncsát az örjöngű Akli nyakába. A fenevad felrikoltott kinyába, és félesöpörte a küzdködő auri hátast. A túloldat padmé még mindig a zárral ütködött, és épp akkor sikerült kiszabadulnia, amikor a Nexo visszanyerte egyensúlyát, és ismét a pózna felé indult. Egy pillanattal később a Fenevad már ott állt közvetlenül a pózna tövébe, és ahogy felfelé bámult, nyál csöpögött pofájából, szemében halál villogott. Ugrásra készen megfeszült. És ekkor eltiporta Anakin ríkje. Jól vagy? kiáltotta oda a fiú Padménak. Aha, ugorj! harsukta Anakin, és Padmé már ugaszkodott is. Közvetlenül Anakin mögé ugrott. Elrobogtak a sebesült, őrjöngő Akli mellett. Obiban megragadta pádmékezét, és villámgyorsan felkapaszkodott a lány mögé. Boba Fett üvöltött a gyönyörűségtől, mint ahogy a geonózik többsége is. Nútgári azonban nem volt ennyire elbűvölve. Ennek nem lett volna szabad így megtörténnie, ordította a gyúkú gróf képébe. Most arra halottnak kellene lennie? Türelem, felelte a higgad gróf. Nem! Kiabálta vissza Nót Gárdi. végezze végezz a nővel! Zsángo szórakozott kifejezéssel fordult Nótár irányába, és egy pittentéssel a gyúk gróf intését, hogy maradjon a helyén. Türelem a király, mondta Gúkva a füstölgő gárnyak. A nő meg fog halni. Miközben beszélt, és miközben úgy tűnt, hogy Gárd szétveti a dű, a gróf visszafordult az aréna felé, és a námú látták, amint egy csapat, Romboló droid gördül elő a kiputó palánk mögül. Körülvették a ríghátálló lovagló három fogyt. Szétnyitották magukat és támadó pozícióba bontakoztak, és így Anakinnak nem maradt más választása, mint keményen megrántva az alkalmi kantát megállítani a kreatúrát. Látja? kérdezte nyugodtan Gyugl. A gróf kifejezése egy pillanatra megváltozott, amint ismerő zümmögést hallott jobb felül a háta mögött. Gyorsan oda nézett, és egy illa fény szabját pillantott meg Django fett nyakánál. Aztán még jobban odafordult, és szemügyre vette a fegyver viselőjét is. – Windu mester, – mondta szokásos modorában. – Mi öröm látni, hogy te is csatlakozol hozzánk. Épp időben érkeztél, hogy tanulja így az igazság pillanatának. Szerintem a két fiacskádnak hasznára válik egy kis gyakorlás. – Sajnálom, ki kell, hogy a gyúkuk felelte mézhűvősen. A mulatságnak vége. Ezzel a Jedi mester gyors tisztelgésre emelte a ragyogó fényszabjáját, megadva ezzel a megbeszélt jelet, aztán visszatolta a pengét Django fed közelébe. Körös körül a stadionban egyszerre villant fő több száz Jedi fénykarja. A tömeg tökéletesen elcsendesedett. Pillanatnyi gondolkodás után Gyukugrov megmocant és mészfindut nézte a szemes sarkából. Bátor, ám de botor dolog, öreg Jedi barátom. Jókora túl erőbe vagyunk. Én nem így látom, vágott visszamész. A geonózik nem harcosok. Egy Jedi száz geonózival is felér. Juku Grofkört megpillantotta a stadionban, és a mosolya egyszerre szélesedett. Én nem a geonózikra gondoltam. De te mit gondolsz? Felér egy Jedi ezer harci droiddal? Tökéletesen időzített. Épp csak befejezte, egy osztak harci droid érkezett mészvindú mögött, tüzelve a lézereikkel. A Jedi azonnal reagált, megpördült és villogó fényszabjával kivétte a sugárlövedékeket, és visszairányította azokat a támadóira. Azonban tudta, hogy ezek a droidok jelentik a kisebb gondot, mert hogy körülpillantott észlelt a gyúko magabiztosságának forrását. Több ezer harci droid gördült végül az összes rámpán, a teraszokon és a lenti arénában. Azonnal kezdetét vette a küzdelem, az egész stadion megtelt süvítő lézerlövedékekkel, ugró és megpördülő dzsedikkel, akit megpróbáltak szorosan védekező csoportokba tömörülni, és vadul védték fényszabjáikkal a sugárnyalábokat. Geonózik tülekedtek mindenütt, néhányan megpróbálták megtámadni a dzsediket, és ezért az életükkel fizettek. Mások csak a vad tűzharc közepéből próbáltak kimenekülni. Mace Windu megperdült, benne, hogy legveszélyesebb ellensége van mögötte. Django fettel találta magát szemközt, és egy vaskos lángvető csövével. Lángnyelvet zúdultak a Jedi Mesterre, és rángra lobbantották a ruháit. Így, hogy Gyuku és a fejvadász ennyire közel voltak, ő pedig ilyen sebezhető helyzetbe került, a Jedi Mesternek el kellett ugrania onnan. Az erő segítségével szökkent a levegőbe a díszpáhojból és az aréna porondján landolt. Lerángatta magáról az köntöst és a földre hajította. Szerte mindenfelé a harc fokozódott, ahogy a jedik több tucat geonózival viaskodtak a lelátókor, és számos jedi szágódott lefelé az arénába, hogy egyesült erővel szálljon szembe az ott koncentrálódó legnagyobb harcidroid erővel. Mész hunyorgott, amikor megpillantotta Obi-Wan, Anakint és Padmét, akiket a megbokrosodott, bakúrásokat bemutató ríg cipelt a hátán. Odaintett a többi Jedinek, de erre nem volt szükség, mert azok, akik legközelebb álltak, vagy már rohantak is, hogy sebezhető társaikat, és fényszabjákat hajítottak oda Anakinnak és Obi-Wannak. Amikor azok ketten kivillantották új fegyverük pengéjét, Anakin és zöld volt, Obi-Wan kék, és padmé is feltűnt közöttük egy frissen szerzett sugárvető pisztollyal a kezébe, méz valamivel könnyebben lélegzett. De csak egy pillanati. Aztán a Jedi mester ismét mozgásba lendült, és pengéjét dühötten villogtatva verte vissza a felé üvítő lézerlövedékeket, amelyeket harci droidok sokasága szórt rá. Nem sokkal később megtalálta Obi-Want az aréna közepén, és egymás hátát fedezve behatoltak a droidok közé. Leszettek néhányat a visszavert sugárnyalábokkal, aztán együtt mozogva keresztül vágtak közöttük. Obi van felülről támadt egy droidra, de amikor a droid ennek megfelelően védekezett, a két Jedi megperdült, Obi van védte a lövéseket, mész pedig alulról sújtotta a felfelé védekező droidra, és félbe metszette. Mész Windu és Obi van mögött Anakin és padmé is hasonló hát a háthoz pozícióban harcoltak. Anakin védte mindkettőjüket a feléig záporozó lövedékektől, míg a lány pontos lövésekkel itt a droidok és a geonózik sorait. Ám dacára a hőszíjes erőfeszítéseiknek, dacára a levágott ellenség egyre növekvő halmainak, a csata végkimenetele egyre egyértelműbbé vált, ahogy a Jediket hátrafelé szorította a rettenetes túlerők. Az általános visszavonulás iránya az aréna felé terelődött, bár az a terület kevés fedezéket kínált. És nem volt elég a droidok és a jedik működése, a két sebesült szörnyetek őrjöngve rohangált és elpusztított mindent, ami az útjába került. Ebbe a pokolba masírozott be c vagy legalábbis a teste egy harci droid fejével a vállai. Rövidesen azonban ez az összfér droid kapott egy lézerlövedéket a nyakába. Megbillent és a harci droid fej lehullott a törzséről. Az aréna túlsó részén egy alagútba masírozva a napfény irányába 3PO harcidroid testre erősített feje érzékelte ezt, bár csak komályosan. Nem mozog a lábam! – kiáltotta, bár természetesen jelenlegi lábai remekül működtek. – Olajozzásra van a szükségem! – az improvizáció ideje volt ez, hiszen a helyszín túlságosan vad volt, összehangolt előre meghatározott cselekedetekre. Épp az a fajta harc, amelyikben Padmé leginkább jeleskedett. Minden lépésnél tüzelve, ahhoz a kocsihoz rohant, amelyik őt és Anakint az arénába szállította, és felpattant az elébe fogott zavarodott Auri orli igásállat hátára. Közvetlenül mögötte ott száguldott Anakin, Fényszabjája veszettül villogva szórta vissza a lézerlövedékeket a harcidroidokra. Beugrott a kocsiba, Padmé pedig néhány rugással mozgásra kényszerítette az Aure-t. az elesett droidok és a geonózik maradványain bugdácsolva, pattogva, és miközben Padmé lövést lövés után adott le, anakin még nagyobb pusztítást végzett a visszafordított lézerlövedékekkel. Sripió ekkor érkezett ebbe az őrült forgatakba, és a szemnyílása engedte volna neki, hogy a szemet ágra nyílhasson a megdöbbenéstől és a rémülettől, bizonyára megteszi. Hol vagyunk? Kiabálta. Ez egy csata. Ó, nem. Én csak egy proptokoldroid vagyok. Engem nem erre készítettek, és ezt nem bírom. Nem akarok elpusztulni. A felzaklatott droid körülbelül annyi ideig bírta, mint a másik része a túloldalon. Hirtelen szembe került Kit Fisto Jedi mesterrel, aki keményen betaszította egy erőlökettel, és a droid a földre zuhant. Ezt követően a mozgékon Jedi nő piruettezett és fényszabjájának heves csapásával levágott egy harci droidot, amely a sorban Shreepio mögött állt. Az egyenesen rázuhant a hasonfekvő fekvő ra Segítség! Csapdába kerültem. Nem bírok felkelni. Nyűszítette Szripió, ám ezzel nem keltette fel senki figyelmét. Kivéve egy valakiét. Ártuditu gördült az arénába, és a rómokat meg a veszélyt kerülgetve választotta meg útját. Bármennyi harci droid jött is, esélyük sem volt arra, hogy elválasszák egymástól mézt és ovivant, olyan tökéletes volt a mozgásuk, oly összehangolt a cselekedetük ám a rik puszta tömege túlságosan sok volt még egy pár fényszabjának is, és amikor a feldühödött bestia a két zsedire rontott, nem volt más választásuk, mint kétfelé ugrani. A ríg mést vette üldözőbe, és neki vadul kellett csapkodnia, hogy távol tudja tartani magától. Sikerült visszaszorítania a szörnyeteget, de kapott egy öklelést, és eközben elejtette a fényszabjáját. A Ríg ismét rárontotta, mint felállt, és látta, hogy könnyen ki tudja cselezni úgy, hogy még a fegyverét is visszaszerezheti közben, ám ekkor egy páncélos, rakétás ember röppent le az útjába, lövésre kész, sugárvetővel. Mész az segítségével magához rántotta fényszabjáját, és villámgyors csapással kivédte Django első lövését. A második lövésnél Mész már inkább ura volt a helyzetnek, és visszavágta a lövedéket a fejvadászra. Django azonban már mozgásba lendült, oldalra vetette magát, és már is fordult, hogy egy sorozatot szóljon a Jedi útjába. A ríg állította meg. A szörnyetek képtelen volt különbséget tenni barát és ellenség között, és most dzsangóra rontott. A fejvadász odaszúr pár lövést, de azok még csak nem is lassították le a szörnyetek rohamát, és elsodorta őt. A ríg továbbra is őt támadta, megpróbálta eltiporni. Django azonban gyors volt, és kétségbe esetten görgött előle. Valahányszor felfelé fordult görgés közben, tüzelt újra meg újra, és a lövedékei a rég hasába hatoltak. Végül a roppant, bikaszerű mint megingott, és ahogy asszerogyott, Django az utolsó pillanatba kigördült alóla, épp mész közt. A jedi azonnal rárontott, fényszabjája vadul villogott. Django hátraugrott, és rakétái segítségével a levegőbe emelkedett, Megpróbált egy lépés távolságot tartani a halálos pengétől, és alkalmilag oda-oda pörkölni egy-egy lövéssel mésznek. Jól csináltam, ezt mésznek is el kellett ismernie. Nagyon is jól, és a Jedi nem is egyszer épp hogy félre tudta ütni a lövedéket. Azonban továbbra is támadásban maradt, védekezésre kényszerítve zsangót váratlan szúrásokkal és villámgyors vágásokkal. Egy rossz lépés, és akkor bekövetkezett, teljesen hirtelen. Mész bal felé indított egy csapást, megfékezte mozdulatát, előre döfött, majd visszakezes vágással balról-jobbra lendítette pengéjét. Teljesen megperdült és már is újra lendítette pengéjét, hogy kivédjen egy újabb lövést, de nem jött lövés. Balról-jobbról irányzott visszakezes vágást tisztán betalált. feje lerepült a válláról, kihullott a sisakból, és a porba zuhant. Egyenesen előre, mondta magának Obi van, ahogy az Akli hatalmas rákollóit csatogtatva rontott rá. Balra cserzett, aztán jobbra, majd előrefelé gördült a hatalmas karok és a csatogó ollók között, aztán újsütetű fényszabjájával előre döfött, és lyukat vágott a szörnyetek mellébe. Az Akli előre vetette magát, próbálta agyonnyomni őt rettenetes súlyával, de a Jedi abban a pillanatban elszökkent a talajról. A szörnyetek hátára érkezett, könnyedén landolt, és ismét beledöfött, mielőtt leugrott róla. Egyenesen előre, mondta magának ismét, ahogy a feldühödött szörnyetek úra rárontott. Obi-Van az utolsó pillanatban észlelte, hogy egy lézerlövedék suhan felé oldalirányból. irányból. Oda kapta a fényszabjáját, és úgy védte ki, hogy a sugarat az aklipofájába továbbítsa. A szörnyetek még csak nem is lassított, és a Jedinek a földre kellett vetnie magát, hogy elkerülje a lecsapó, elsűvítő csattogó Ép Épp csak ki tudott gördülni a rátaposni próbáló lábalól, és egy újabb csapással mélyebbet sikerült ejtenni azon. Az akli bömbölve jött tovább, és újabb lézerlövedékek is záporoztak a Jedire. Fényszabjája ide-oda villogott, és egyik sugarat a másik után küldte a támadó bestia pofájába, míg végül lelassította és elkábította. obi van odaugrott, felszökkent és beledöfött egyenesen a pofájába. A teremtmény vállára érkezett, de már is leugrott róla. Hallotta, hogy a szörnyetek összerolj mögötte, és csapkodó haláltusáját vívja, ám ő tudta, hogy a küzdelem itt már véget ért, és ment, hogy megdolgozza a harci droidokat. Az a küzdelem még messze állt a győzelemtől, és messze a győzelem lehetőségétől. Mész Windu ekkora már végzett Django fettel, és a túloldalon Anakin és Padmé továbbra is összehangolt csapatmunkába ténykedett a felborult kivégzési kocsi mögött. Anakin sorra visszaverte a feléjük zúduló lövéseket, padmé pedig egyik droidot a másik után szedte le. De még így is, hogy a megmaradt zsedik ragyogóan küzdöttek az arénában, a droidok kérlelhetetlenül nyomultak előre, és egyre kétségbe egy több terelték össze őket. – Artú, mit keresel te itt? – kérdezte Szrípió, amikor kis barátja odagöldült a csapdába esett testéhez. Válaszképpen Artú kilőtt egy tapadó korongos csákját az egyik rekeszéből, és szorosan rátapasztotta a fejére. – Várj! – kiáltotta Szrípió, ahogy Artú elkezdte ráncigálni. – Ne! –! Hogy nevészeled, túl keményen húzott, ráncikál engem te ólonfejű. Szikrák pattogtak, ahogy a feje leszakadt a harci droid testről, aztán átudító odavon szólt a 3 po fejét az eredeti testéhez. Aztán előtt volt a hegesztő karját, és elkezdte rögzíteni a protokoll droid fejét. Hát, tú, így óvatos, szétégedheted az áramköreimet, Biztos vagy benne, hogy a fejem egyenesen áll? Újabb jedik kell a lézerzáró tűz puszta mennyisége alatt. Fele annyi a sem voltak már talpon, mint amennyien ide érkeztek. Korlátozott lehetőségek, vetette oda Kiadi Mundi a kimerült és csúronvérmészvindunak. Hamarosan már csak alig húsz-egy néhányan maradtak összeterelve. Szerte a stadionban több sorban harci droidok álltak lövésre emelt fegyverekkel. És akkor hirtelen minden mozdulatlanná vált. – Windu Mester! – kiáltott a, a díszpáholyból. Arc kifejezése elárulta, hogy rendkívül élvezte a harci látványosságot. – Hősiesen küzdöttetek! Megérdemlitek, hogy bekerüljetek a Jedi történelmi archívumába! De most már vége! Elhallgatott és körülnézett, mint egy végigvezetve a csapdába esett Jedik tekintetét a több sorba rendeződött mereven álló ellenfeleiken. Adjátok meg magatokat! parancsolt a Gyuku, és megmarad az életetek. Nem leszünk a túszait, hogy csereként használhass, Gyuku, felelte Mész a legcsekélyebb tétovázás nélkül. Hát, akkor sajnálom öreg barátom, mondta gyúkú gróf olyan hangon, amelybe egyáltalán nem érződött sajnálkozás. El kell pusztulnatok! Felemelte a kezét, és felsorakozott seregére pillantva készült megadni a jelet. A ekkor ki kimerültem mocskosan és véresen, az égre emelte a tekintetét, és felkiáltott. Nézzétek! Minden szempár felfelé fordult, és azt látták, amint fél tucatnyi csapatszállító ereszkedik le nagy sebességgel süvítve az arénába, és porfelhőbe burkolva a dzsediket, és amint földet értek, feltáruló oldalukból klónkatonák rohantak elő. zápor köszöntötte az érkezőket, ám a hajók leeresztett védőpajzsa megóvta a kisorakozók harcosokat. A váratlan zűrzavar és a villogó lézertűz kellős közepén jodamester mester jelent meg az egyik hajócsapó ajtajában és tisztelget Mésznek és a többieknek. – Zsedik, gyerünk! gyerünk! – Játott a mész, és a túlélők a legközelebbi hajókhoz rohantak és felkapaszkodtak a fedélzetre. Mész közvetlenül jóda mellé mászott, és a hajójuk haladéktalanul felemelkedett, és tüzetokádó ütegei szilánkokra és szafatokra lőtték a harci droidokat, ahogy kizúgott az arénából. Mész alig akarta elhinni a szem előtt kibontakozó látványt, ahogy több ezernyi köztársasági hajó támadta a Kereskedelmi Föderáció felsorakozott flottáját, és több tízezer klónkatonát rakott le a bolygó felszínére. Mögötte Joda tovább vezényelte a csatát. További csapatokat, baka, mondta a híradósának, aki továbbította utasítását a parancsnokoknak. Körbevennünk kell őket, igen, aztán ketté osztani. Jó pár percnyi szembántó ragyogás után Ártudító visszahúzta a hegesztőkarját, és azt fogalázta, hogy a munka elkészült, és hogy Sripio feje ismét ott van, ahová tartozik. Ó, Ártud, te ismét együtt tettél engem, kiáltotta Sripio és némi erőfeszítéssel sikerült felegyenesednie. Ekkor rádöbbent az aréna folyosó nyílásán túl villogó lézerzáporból és az alagútba becsapódó, gellert kapó lövedékek sívításából, hogy közel sincs biztonságba. Így hát megfordult és poroszkálni kezdett az ellenkező irányba. Szerencsétlenségére azonban ártudító még nem távolította el a tapadó korongos csákját a homlokáról. A zsinór megfeszült és szrip jó hanyat zuhant a padlóra. Artú elnézést kérő füttyöt hallatott, ahogy elgördült mellette leválasztva és visszavonva a tapadót haladtában. – Ez nem belejtem el! Mert... – kiáltotta Sripium étatlankodva, miközben újra feltápászkodott és elcsöszogott idegesítő barátja után. Miután a csatahajók elrepültek, a harcidroidokat pedig elüldözték, Boba Fett alkalmat talált, hogy lesúranjon az aréna porongyára többször is szólította az apját, és roncshalomtól roncshalomig szaladt. Elfutott a halott Akli, aztán a rik mellett, és ismét dzsangó nevét kiáltotta, de sejtette, hogy hiába, mivel az apja, aki mindig mellette volt, most nem jelentkezett. És akkor meglátta a sisakot. Apa! lehelte a fiú. Lábai cserben hagyták. Térde hullott dzsangó üres sisakja mellett.